الرحيم بسم الله Al-Wa'l-la-Zi'na āmanu, koonu qawwamina bil-qishti shuhadā lillāhi lillāhi wa lāwā'lā <تصفيق> إِنْ يَكُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَاءً ان تَعْدِلُوا وَإِن تَلُوْا أَوْ تُعْرِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام والرسول الله وعليه والرسول الرحيم U zahvalu Allahu, salavata njegovog miljenika Mohamed Mustafu, salallahu ta'ala, ali i va sallam. Drago braćo i cijeljene, sestre, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Mi nastavljamo ciklu svoji davno već početi predavanja iz Hanefijskog fika i došli smo do namaz me kruha. Teme koje su nezaobilazne i korisni priliku, ponovo da kažem, ove se teme neće uvijek obrađivati one se prođu, dali se kad na njih vratimo eventualno na nekom pitanju i tako dalje. Koristim priliku da svakom bratu i sestri kažem da se trudim da ova predavanja budu iscrpna, detaljna, kako se na neke stvari ne bi ne bi vraćalo. <tuh> Šta je makru? Makru savrđe koje je pokuđeno raditi u namazu, barem kad se radi o a, Na namaskim kruen. Mekruh se dijeli na dvije na dvije vrste u našem anefiskom mesebu. To je kerahetu tenzih, to je makru koji je bliži halalu. Ono more. Ako me razumite. I kerahetu tahrim, to je makru koji je blizu harama, koji se ne bi trebao, koji se ne bi trebao učiniti. Makruhi tahrim, ovaj je koji je bliži haramu nastaje namjernim ostavljanjem vadžiba namaskih sunneta ili činjenjem zabrane neke u namazu koja nije kategorički naređena koja nije farz makruh tanzihi nastaje iz ostavljanjem namaskih sunneta dakle smo ako se jedan namaski sunnet izostavi Al tako nedan namaz neće doći u pitanje. Ostavljat namaske važdžibe namjerno je mekruh tahrim. A znači nešto što je blizu harama. Nešto što dovodi u pitanje naš namaz. Vi znate da je važib činiti ovaj namaske namaske važb. Mi ćemo taksativno i voleo bih da pomno slušate Ovo kad se jednom stavi na svoje mjesto u namazu, kad god odješ do određene radnje, ti znaš jel to farz, jel to vađib, jel to sunet, jel to mustahab ili obrnuto jel to haram, uraditi jel, jel to mekru. Prvi mekru o kojem ćemo danas nešto progovoriti, igranje odjećom ili tijelom u namazu. Vi znate da ima braće koja prevrću sat, da se malo igraju sa nekom svojom halkom ili prstom. Da, ovaj možda sestra više drže pažnju da li će odjeća biti na svom, na svom mjestu ili ne. To je u namazu činiti mekru. Dalje, ono što vrlo često ćete doći u priliku da uh, imate problem je kad negdje klanjate i na mjestu sežde imate ili neku neku stvar da vam smeta ili kamenčiće ili prašinu ili nije seđada lije postala na svoj mjestu, Dovo, dozvoljena nam je i nije nam je kruh da očistimo to gdje nam pada čelo na seđu, ali samo jedno, ne ono pa čisti tamo i koje kakve načine izmišljamo. Prenosi se da je poslanik A.S. rekao čovjeku koji je ravna u zemlju e, ako to činiš onda to uradi samo jednom hadis bilalži muslim ako to činiš ni pri ljudi nisu imali ovakve nastambej džamije kao mi većina su klanjali u džamije koja isto pod pijeskom e, ovaj i svojim kućama koje nisu bile prekrivene koje kakvim halijama I šta, on bi to malo pokušao da ispravi. Poslani Karisalam ga je video i upozorio da da to radi samo jedan puta. Nema me kruha počestit, počešat se ili obrisat znoj. Ali opet da to ne traje dugo. Ovo zapamtite. U namazu počešat se postoji nekako pravilo. Ako jednom i dva, počešeš se, nije problem, ali treći put pa se to uveličao. Ako se počešeš, ja volim reč da sebe u namazu zamislite, kao onog spikera na na dnevniku, koji ste videli kako spiker na dnevniku da se on češe i tako dalje. Ne, nego je jel čita autorium pred njim i mora vot računa o svakom svoj, o svakom svom pokletu, a šta je tek stojati, jel Pred, svom, pred svojim gospodarom. Drugi mekru koji ćemo spomen danas jeste pucketanje prstima. Mi kažemo da je to od šejtana. Mi ćemo noći reći da je to mekru koji ist podisao Alah poslanik Rasulama ne samo na namazu, nego i kad uzmeš abdes pa polješ, avoj ovaj na namaz u cijelom tom vremenu ti je mekru da šta pucketaš svojim svojim prstima. Razumite. Isto tako je, nije lijepo toj smekruh je ukrštat, ukrštat te prste. Ebu Davud i Tirmizi bilježe ovaj hadis gdje posanika nam kaže kada neko od vas uzme abdes i upotpuni ga zatim izađe da ide u džamiju, neka ne prepliče svoje prste jer je on u namazu. Tako pa, ishalo posanika, čim čovjek uzme abdes i nanijeti da krene, on je već, on je već u namazu. Treći mekruh koji ćemo spomenuti jeste tehasur, podbočavanje u namazu. Je tako? Ne može čovjek se podboči ovako ili onako. Okretanje vrata, nekakve vježbe tamo, ovaj, rata u namazu. Može se to odest ako je nekakav bol, ako je to, nekakav, ako, ako je to nekakva i, i potreba. Uglavnom, to su sve mekruhi. Vidjet ćete, mi ćemo ovdje navoditi hadisi gdje poslanik Ali Sallam kaže nema namaza. Mi danas, mi noćas pričamo o namaskim vađibama. Znači, ako spomenemo hadisu kojima se kaže ne, nema namaz ta i ta osoba, ne misli se da moj pokvare namaz, nego ti hadisi koje ćemo, ćemo noćas spomenuti govore da kod te osobe koja čini u namazu to i to, je krnjam namaz. Nepotpun namaz zbog toga i toga što radi. Ali Sad Vsallam kaže u hadisu koji bilježe muslim Smirite se na seždi i nemojte da neko od vas polaže laktove kao što to pas radi. Između toga što je u namazu zabranjeno i mekru ovako ili ovako na kijamu stojati. Isto tako kad padamo na seždu, mi muškarci u anefijskoj školi nije inače muškarcima je zabranjeno da lakte se na seždi. To je po našoj jel, takoj praksi i po ovom upučenju ove škole ženama ženama dozvoljeno, zato što Ebu Hanife na svoj način neke stvari avaj, uh, konstruisao, upriličio ili zamislio i odredio kad su u pitanju razlika između namaza žene i muškarca. Ebu Horere uh, kaže, oporučio mi je moj prijatelj, misli na Allaho poslanika, ali se salam. Tri stvari mi je oporučio i zabranio. Kljucanje kao kljucanje pijetla. Već znate da ima ljudi koji klanjaju baš ko što pi, kao što pijetao kljuca. To je poslanika al. kao što prenosije bovrede. Zabranio svakom muslimanu. Sjedenja kao sjedenje psa. Ono što smo malo prije spomenuli. Laktovi u namazu kod muškaraca ne bi smijeli biti spušteni. I okretanje kao okretanje lisice. Vrlo često se bili u prilici da ulazite u džamiju Ima vraće koja se okrenu. Ako je neko pratio lisicu kad je bežala, vidjeli se da je to baš lisiči nekakav okrit. To je poslanik Arsallam isto tako zabranio. Ovo treba isto tako zapamtiti. pokuđeno je sjediti ovaj, u namazu podvijeni i prekršteni nogu. To je ono da podviješ noge i da prekrstiš noge. Mi znamo kako je u takvu muškarcu propis da sjedi u namazu, da... Jel tako, sjedi na desnom prstu, a podvije lijevu. I žene da podvije obadvije noge, a podvijanje oba u nogu ili krštenje u namazu, osim ako neko nema ovaj mogućnosti i ne može drug čije sjesta. Ali opet da se vratim, da vas stalno držim za tu kvakicu, noćas spričamo o pukuđenim stvarima, o mekruhima. Nešto što nije preporučljivo da se radi u namazu, ali nešto što ne vodi naš Mama ne dovodi na, naš namaz u opasnost da će biti da će biti pokvaren ili nadaj bože ne primljen kod da Allaha. Dali, četvrti me kru zavraćanje rukava i podizanje odjeće. Vrlo često vrlo često a nema mamo telo ovdje. A ovaj vidjet brata muslimana da zavr, zavrnu tih rukava, je li tako, zanijeti namaz. To nije zabranjeno, da se razumijemo. To je stvar koja je mekru, mekru namazu. Isto tako, mjelo često muslimani kad nose malo užu ovaj, odjeću, desi se da oni povlače svoje pantalone kad idu sa, sa rukua na, na sježdu. Zašto? Da ne bi došlo do pucanja, da ne bi došlo do zapinjanja i tako dalje. Ta stvar je za, ovaj, ne zabranjena, nego je meku mekog namazu. Kaže poslanika al e hadisu kojih bilježi muslim, naređeno mi je da činim seždu sa sedam, sa sedam udova i da ne zavraćam odjeću niti kosu. Je li tako? Vidite često da musliman kad god se vrati sa onaj sežde, on napravi taj poklet zašto je to što mu padne kosa. To je mekru. Znači opet, ona je klasična ovaj, ružnost, ali je stvar koja, koja remeti nekaoza. Piti noćašnji mekru hlanjamo u pantalonama, iako ima i druga odjeća. Osnika El Salamu Hadisi Buharija kaže, neka niko hlanja u jednoj odjeći, a da ne, a da nema ništa preko ramena. Ovo je propis. Znači, tamo ljeto, puno se znoji, ruče, nema nije klimatizirano, I ti hoćeš u pantalonama klanja. Tako ti je klanjat mekru. Ono što mora, ne možeš ni u podkošilju Ne bi bilo pohovano. Mora preko ramena nešto biti. Da li ćeš ti biti nekakav peški ili, nekako, ili ćeš ovući normalnu košulju. Uglavnom, nek znaš, klanjati sama je mekru. Klanjat i podkošilju mekru, mora je ramena biti. Morana kod kaca biti ukrivena. Normalno, kod žena znamo propise. Šesti meko okljetanje oču. Tako da stavimo na ramena prekriva glave glave da prekrije usta. Vi znate, ona je bila jako malo veća šal, kako je lavno da uzmeš kap, pa da onaj kako zove da prek usta, jer kapu se vidi, možeš reći, to je u namazu, u namazu neko. Isto tako, u meni toićo, kod nas one sarje ovako jedle da su joj ovaj bunduil, svoj kaput, da onako stavi samo na na na ramena. Taj vid taj način a obavlja namaza na taj način je rep poruđe on je metu. Zate zašto? Zato što se ova namu vodi na šanjang nervjednika. Nije tu poslanik ali zato nije nikad tako nosio, tražio se tako odjeđu. Znaci, da staviš samo na ramena, a da ruke ovaj ne budu bučene. Odgovaranje na selam i šaretom i rupo ili, ili glavu. Neko ti ti na namaz, ima neko nazove selam, Prvo, znači da taj ne zna sunet, nemože čovjek koji namazuje se sunet, ali se desi da neki daje, nazoveti salam, brat muslima, nije od suneta. Nije da ti kine glavu, ili da kažeš ovukom nešto, ili da je Bože, progovoriš, odgovoriš po riječima. To je mekru, da se razumijem. E, uvezivanje glave maramicu. Ja kao dijete po Sarajevu sam vidio nekakve momine koji dođe u džamiju, s kosom ili bez kose, i on dođe u džamiju, ođe i on u maramicu. To je baš živo strašilo. To je, ne izgleda ni našto i to, hvala Bogu, nije vjerom propisano. Ako imaš lijepu kapu, stavi je ovaj, na svoju glavu. Ako nemaš kape nijete, posanikali srtu salam obavezao da staviš išta na glavu. Mirisanje mjesta sežde. Molim vas. <laughs> ja sam često bio u prilici da Kod nekih imama zapazi da su oni ono mjesto gdje pada poklili, ne znam, bijelom odjećom. Pa eto, to nije, nije, ovaj, nije problem. Ali mirisat ono mjesto gdje, se, gdje pada sežda je mekru. I zaista, onaj ko pada na seždu gdje je namirisano, on uopšte ne misli o onome što uči, što zikne, la. On uživa u mirisu, u mirisu koji je na, toj, na tom mjestu začinjen seždima. Žmiriti bez nužde Također je mekruh u namazu i isto tako u namazu je mekruh brate i sestro dizat pogled. Dizat pogled. Našto bi vam ovdje muštima skrenuo pažnju kad dođete na namaz, na dženaze namaz. Ne znam odakle to došlo da kad se izgovara tekbir da treba nešto Allahu ekber dizat glava. Kad se izgovara tekbir, ovaj, izgovara se ustima i srce. Veliča se gospodar, ne treba dizati glavu. Isto tako u namazu ili na fili ili propisano namazu ne smije i nije lijepo da vjernik nešto gor diže glavu kao on se obraća, kao bolje se obraća, vau, wow, kad diže glavu. To je u namazu mekruo. A slušajte šta poslanik Aljusa nam kaže. Šta je ljudima pa desu pogled ka nebu u toku namaza pa kaže ili će oni prestat sa tim ili će zasigurno sigurno oslepiti hadis Buharija bilježi. ili će za sigurno oslepiti znači je poslanik alejsalam ode mislio dali na pravo sepilo fizičku dioptrijsko ili je poslanik alejsalam mislio na slepoću u vjeri ja ja zaista ne znam Ali vidite kako je poslanik ozbiljno okarakterisao dizanje pogleda dizanje pogleda u namazu. Dalje. Okretanje prsta, ruku i nogu od pravca, od pravca kjavi. Mi kad sjedimo, ruke nam trebaju biti ali tako na koljenima. Kad si na seždi, ne može ruke ovako nešto biti. Nakon. Ruke trebaju da budu jel, okrenute prema kibli. Kad si na kjamu, Ne postoji pravilo četiri prsta deset. To ne postoji. To je neko, neko izmislio. Ono što je pravilo jeste da se noge na kijamu moraju okrenuti prema kibli. To je pravilo. I pravilo je da se u safu brat musliman ne treba režati na drugog brata muslimana do sebe, nego se trebaju sastaviti prvo ramena i koliko treba bez velikog koračenja i noge to je ispravan saf. Kaže posanike, ćete se spojiti u safu ili će Allah vaša srca, da Allah vaša srca rastaviti. Mnogima je to je jel nebitna stvar, ali je to čak ima mese, e, mislim, ne znam da kažem, nije od ova četiri meseca ni jedan ima mišljenja da je jedan od sastavni dijelova namaza jel ispravan, ispravan saf. Nestavljanje Šaka na koljena za vrijeme rukua i za vrijeme sjedenja. Ono smo pričali o sunetu, je tako sunete kad se vraćaš sa srđe i kad se na sjedenju, da ruke budu na, na koljenima. Ti možeš spustiti ruke, neće ti to pokvariti namaz, ali to je jedan od, jedan od me kruha. Stavljanje nečeg u usta što će smetati izvršavanju svih suneta prilikom učenja. Stavljanje nečeg u usta. Normalno, niko pameta neće nešto staviti na mazu da žvači. Iako ne kvari namaz. Ja sjećam Sahih Hadisa gdje poslanik se nam kaže najmrže melekima je jedna stvar, a to je da imate nešto među zubima u toku namaza. Zato je poslanik prije svakog namaza češljio svoje zube pravu i nije tijelo iz milosti, samilosti prema svojom umetu da nama oteža. A Boga, mi nije teško. Ne moraš uvijek paste nanosit na četkicu Prije namaza, samo našto ako si jeo meso, pa ono je tamo. Našto ako si ti ovaj, zbrijani zubi i 50-ak, 60-ak godina. Ako imaš, ako su raspored časovak, kako to neki znaju, pa zapaden tu nešto i još kad čujemo si mana, danu namazu, cuak će tamo, zato što ima određene ostatke hrane. A vidite kako, kako, kako, je, kako je naša vjera sve, sve apsolutno u detalje regulisala, riješla i sve mu dala ili vrijednost ili štet. Fal Allahu džalal, koji nas je uputio i učinio selmelicima ove vjere, Amin. alhamdulillah. Dali sežda na rubovima ahmedije ili kape. Staje do saftanije. Ne kvalito namaz. Al ako imaš ahmediju, ili ako nosiš saruk, ako nosiš francuzicu, ona mora otići gore. Da sežda da čelo koji čini seždu, jel, a ovaj nalegne kako treba, da ona je rubo, da ne smeta. To je da se opet razumjemo jedan od mekruha, je li tako? Zašto? To smeta a, kvalitetnom, potpunom veličanju Allaha kad paneš na srđu. Vi znate da čelo i nos trebaju u potpunosti da osjeti i ravnomjenu da osjeti tvrdoću, tvrdoću tla. 15. mekruh je klanjati na putu. Kako to je jest Jeste. Musliman ne smije se razapetiti tamo i na putu, zanijetiti. To je. Sam ih zabranio. Krajem ćeš puta tamo negdje, ali tako zanijetiti, okreni se preak i bil. Zabranio Muslimanu ili makru u klaonici, dakle, nja. Gdje se kolju, gdje ima krvi, nečisti i tako dalje. Na smjetlištu. Znate gdje su? Zna sam smjetlište čije je mjesto i boravište koga. Je li tako? Dalje, u mezari, u je zabranjeno da, da klanja, osim ako je u mezari, kao što je to u potočarima, napravljena ta musala za klanjanje i obavljeno je namazom. Dalje, u stajama životinja koje mogu da, šta, ozlije gdje čovjeka, gdje, gdje obituju krave, konje i deve, tine namazu, <laughs> šta se može desiti, jel? tako dalje. Dalje, Mekru je klanjati iznad Kjabi. Ako se slučajno desi da padneš na kabu, gore s helikopterom, da malo to, na Kjabi muslimanu je Mekru da klanja. Ne može se okrenuti ispravno, ispravno prema Kjabi. 16. Mekru je klanjati u situaciji kada te nešto zaokuplja. Kada nešto zaokuplja misli čovjeka. Šta to može biti? To može biti da si ti došao s posla, Je li tako? Imaš vremena da klanjaš i ikindiju ili akšam, zavisi koji vrijeme, a hanuma je postavila sofru. U tom momentu je preče, je tako? Da li isto tako ako te zakuplja neka od fizioloških potreba? Da li bila mala ili velika? Ono što bi ja u doba rekao jeste da je mekru, da čovjek klanja pored imalo pojačanog televizora ili kompjutera koji upjat upljati njegovu, njegovu pažnju. Šta poslanika Elisa vam kaže? Nema kada je jelo postavljeno, niti kada, klanjač, klanjač, i niti kada klanjača muči nekog nuž, nuždi, da li velika ili malota. To teharis prinesi... prinesi a, da se opet razumije, poslanika sam kaže nema namaza onaj koji klanja tako pored postavljene sofre ili koji trbi neko od potreba. Klanjati namaz u takvom stanju je dozvoljeno i nekvali namaz Nego je šta, posanika al-Islam rekao, je to stvari koji su pokuđene namazu i ove stvari, mi noće s uzimaju dijelove naših namaza, rekao tako. Klana će prekoniti namaz ukoliko osjeti fizičku potrebu čak i će maći, promaći džemate. Vite koliko je posanika al-Islam ovaj nam. Ulema nas još bolje uči pa kaže, ako će proći namaz u džematu a bih trebao promijeniti abdest, bolje ti je da promijeniš ali sklanjaš kod kuće ili zakasniš, nego ti spiješ u namazu a ščipaš tamo noge ili ne znamo o čemu ga će misliš itd. Dali, kad ćeš klanjati pod uticajem velike ili male fiziološke potrebe, a će ti proći namazsko vrijeme, tad ti je dozvoljeno ili klanjaš u takvom, takvom uh, stani. Mekro je da mihra bude višlji od mjesta Moktedija. Vidjet ćete često u džamijom da su mi hrabi nešto pet desenti podignuti. Da je to nešto lijepo tako. Eto, posunetu, to nije lijepo. To je nekru. Osim ako je nekakva iznimna potreba. Ja i ne znam ovde sad. Razmišlju samo o toj potrebi. Ja ne znam koja bi to bila potreba. Ne znam gdje ja, uglavnom, da ne, ne, ne navodimo gdje, uglavnom to posunetu, to posunetu nije, ali da se opet razumimo, nema veze sa ispravnosti, sa ispravnosti namaza. Ali opet govorimo o detaljima, opet govorimo o detaljima što naša naša gvera reguliši. Da Moktedija stane iza safa sam, vrlo ćete često, vrlo ćete često doći priliku da vrat muslima ne zna postupiti treba da uđe u džemat. Kad je formira već džemat, namaz neki u džematu i on ne zna da pristupi u taj džemat. Hajde što on ne zna ispraviti se, naklanjati, ali ne zna u, u momentu stajanja u namaz kako postupiti ako je taj prvi safil drugi popunjen, šta on treba da uradi. Propi se sljedeći. Ako je ima još jedan, si i mamom klanjao, imaju dvije mogućnosti, brate. Prva mogućnost je da barneš i mama iza lijeđa i da on jedan korak iskorači ako ima naprijed kut. Drugi je da onog gdje i mama tapneš po ramenima, da se on oklene da ti izvizeš omačinu. Ne, nego da jedan korak iskorači dole. Ja sam bio prilice čovjeka tapšo, imamo ništa. I vi ste sigurno bili, zašto? Pa zato što taj brat ne zna. A treba samo da iskorači, je opet ovdje kaže taj imam bi trebao bi krije. Ili je to džematlija koji nije redovan pa ne zna. Ovo su osnove namaza i trebao bi svaki muktedija imalo redovan da nauči. Treba da iskorači nazad jedan korak i da oni formiraju saf. Jer ovdje mekru da čovjek klanja sam, samu safu. Ali opasanika kaže u hadisu koji bilježi Ibni Huzeme nema namaza za ono onoga koji stvoji sam u safu tog je namaz krnja. Pa se sad ova pravila. Vjerujem da će vas zanimati. Preče i na rekeat nego upotpuniti saf. Šta si rekao Defendija? Kad ti ulaziš u džamiju, razumiš? Sada Defendija je već na ruku. A džematlije nisu dobro uspostavile, da tako kažem, prvi saf je fino popunjen, drugi je I tamo dvojica fale i treći je formira. Bilo neko mrško otić popunita. Tebi je preče da stigneš u namaz na taj rekat, da staneš u treći i ako drugi nije popunjen, tebi je preče da stigneš, da stigneš na doutični rekat. Nadam se da ste me to razumjeli. Da će dalje preče da ne stigni na taj rekiat nego da sam formira saf. Razumite? Ti uđeš u džamiju, ima, imam pau na, na, na, na ruku i ti da ne bi izgubio taj ruku, ti odmah ispred vrata formiraš sam saf. To je nedopustivo. Nek ti ode taj rekiat, stignit na sljedeći, ali dužan si da dođeš, dužan si da dođeš do safa. Evo Bekle za zakasnio, pa ste Evo Bekza kasniju i ovako postupio. Pa poslanika, ali se vam kaže, tako i tako sam uradio. I poslanika, ali se vam kaže, Allah ti poveća ovo žudnju, ali nemoj to više ponavljati. obilježi bilježi Buharija. Allah ti poveća o žudnju da stigneš, ali tako, na svaki namaz i na vrijeme, ali to što si uradio nemoj ponavljat. Dužan si, jel, da dođeš do Safa, pa makar ti je otišao taj učin taj, taj dotični reka. Ima se pravo popuniti prvi saf, prekidajući zadnji saf. To nije mekru. Kako? Kad ti ulaziš u džamiju, vidiš tamo treći saf nije popunjen, a četvrti, jel, vraća nabila. Ti si, tebe nije mekru da probiješ taj saf i da staneš u prvi ili koji već nije popunjen saf, Bez obzira što prekidaš, bez obzira što prekidaš, taj sam. 19. mekru. Mekrou je predvoditi džemat i mamu s kojim muktedije nisu zadovoljne zbog neke njegove mane koje dali. Mekru je. Kad mojash mekru klanjat, ako iza njega ima neko kome je preče da klanja Ako imaš Hafiza i sve sebe, jer čovjeka za kojeg znaš da je doktor islamski nauka, ili ne znam ko, poznavalac bolje. dužnost je da ponudiš i kažeš pa te preče i da ti klanjaš. Eto, neko to gleda neko to nekada. Al-Alao Pusani kada se u Salaam kaže u Hadisu koji bilježi Tirmizija i zadnje kaže da je Hasan Gari, Kod trojice se namazne uzdiže iznad njihovi ušiju. Kako je fino, poslani kare ona je slikovito to rekao, da mi odmah načuli, a kome, to, to, kome se to iznad ušiju ne, ne diže namaz. Pa kaže, poslani kare sallam, odbjeglom robu dok se ne vrati. Ženi koja je omrkla, koja je zanočila, a muž na nju ljut. I imam koga mu ktedije mrze. Imam koga mu ktedije mrze. Ako ga ne podnose zbog neopravdanog razloga, normalno ovo se ovo se ne odnose na njeg. 20. mekru, otežavanje klanjačima dugim učenjem ili požurivanje klanjača brzim učenjem. To je jedna od stvari koje su u kategoriji mekruha. Ali oposlanike se kaže, kada neko, kada neko od vas klanja ljudima, neka skrat. Jer među njima ima bolesni, slabi i stari, a kada klanja sam neka od ulika hoće ova hadis bilježi Buhari. Mekruh je imamu prisiljavati muktedija da ga podsjeti na sljedeći ajet. Vi znate da nekad vaše fendija ja nisam došao sve da je na i najedo majde se sve ima ljudi koji su jel, na Fatihi znali zakučiti ne može odpravit i fino je da Iza imaš poznovalaca Kur'ana koji će ti samo kazat riječ i ti opet odploviš dalje. A zamislite sad imama koji kaže, da pomoste mi Jel, nešto. Kako ide? To je u namazu mekru. Zna se kako se postupa. Ako budeš jednici da klanjaš za imamu koji je zakočio, koji je zaboravio slijed ajeta, trebaš ga pustiti da se sam sjeti. Imam treba da jednom počne iz početka, pa drugi put. Treći put kad je počeo, ako znaš, onda mu. A nemoj prije toga, napravit ćeš napravit će šaus. Prvo treba dozvoliti da imam sam pokuša doći do, do onog slijeda ovaj, kuranskog ajeta ili rečenice ili riječi. Pa onda mu, ako znaš, ako znaš pomoć. Neki u Sarajevu stavu mihrama pita mi moj bado dževa defendija je to stavio Ahmediju džube mi smo misli neki karija prvuči Fatihu stalanba se mi smo videli kako je sat i kaže napravo neki ato poče uči koloz brabinasaj hajde nismo još ni zakom klajali ko počinje sa koloz braben hajbil haj kad kaže Suhano, ljudi su to stvarili svatli tako ovaj komično Kad je drugi reka pročio fatiju, <laughs> neko iz alojeđa rekao rabijesir, razumijete. Što hoće da kaže? Nemoj da staješ na mjesto, gdje ti nije. Gdje ti nije mjesto. Ja. 21. mekruh je, to je 22. mekruh je, a, mekruje imamu, a sad morate, bit ćete nekad u prilici da budete imami. Morate se znati s u namazu. Bara ono, ono što bi mi rekli temeljno. Mekruh je da uzmeš dva ajeta iz jedne sure pa dva ajeta iz druge sure. A na jednom rekliatu. Da ti to nešto uljepšavaš. Razumiješ? A opet kaže tu. Mekruh. Zašto? Ja znam neku suru, ti dopala, došo ne znam, počemu završio. Razumijete? Nešto u meni tu nije jasno. Što ti, što ni završio veduo kako treba da završava se. Zašto? Samo zato da se ne dovede pomjetnja kod, kod muktedija. Dalje, nije dozvoljeno da mašiš jedan ajt pa da nastaviš drugi ajt. Osim ako je to i zaboravano. I pravilo je kad god se sjetiš da si zaboravio neki ajet, da se vratiš ponovo pa da taj ajet, da taj ajet ponoviš. Ili da, vi znate, po našem mezebu je mekru da pr a, priskočiš jednu suru pa da učiš drugu. A ako ćeš priska, kad trebaš priskočiti dvije sure, pa onda, pa onda uči Tu smo učili u mektebu i to je samo po našem, našem mezebu. E, zašto je to... Da ne bi neko mislio da je neka sura bitnija, a neka nebitnija. Čim ti jednu suru priskočiš, znači ova mu je nešto naš. Nije Ina je tajna, kratka, šta sura. Šta ćeš i učiti? I ta, ako ćeš priskočiti, priskoči, priskoči dvije sure. Mekruh je da određuješ samo jednu suru, da je stalno učiš. Osim ako znaš da je poslanik al-Islam učio. Isuneta se zna tamo na džumi, da je lijepo učiti neka sura. Da je poslanik Ali Salaam često praktivo na sabahu, recimo, prijetkom suru srđu je poslanik Ali Salaam uvijek učio i čini mi se suru suru insano. Ali nije bitno. Ako znaš da je poslanik Ali Salaam negdje učio, dozvoljno ti je da učiš tu suru stalno na tom nekiatu. Nije dozvoljno da... jednu suru ponavljaš na farzu. Na punu reketu ovaj, Akšama a ti učiš dva put ili tri put ida džaje nešto. To nije dozvoljeno kod farza. Al, šta, ne smije tako na fila da te uradiš. Men nešto je, Fendija sjeda ida džaje, ja bih čitao noć učio. Ama ustani na, na kijam i uči iza džaje na jednom rekatu stotinu puta i na drugom. Rekat to nije zabranjeno. Nije od sunneta, da se razumijemo. Posa se je nije tako, ali kako vidimo iz našeg mjeseba i anefijskog fika nije zabranjeno i nije mekru to uh, praktikovat kod na fila. Mekru je da na farzu uči suru obrnutim rekom. Miju ne treba ema dole kako je ustaje koncentrat kako po, po se svi ja tako od Fatihi do sure Nas da postoji slijed ovaj uh, uh, klasman utredi ako znaš odelem terekefe -E -E, da na proreklatu se odelem terekefe pali la -E ful -E, pa, -E -E, pa el ari telezi pa ina tajna pa kulija i tako dalje ako ćeš uči od dozdol dozvoljeno je da se razumijemo ali je mekru vidite šta jedno od ashaba Ibne Mesud radijallanuhu pitani o čovjeku koji uči obrnuto sureta. Znate šta je on rekao? <laughs> on je obrnutog srca. Ibne Mesud ranu je rekao on je obrnutog srca. Što hoće da kaže, što iza kaže, drži se rado se da kako je Kur'an, je ovaj, kako je postavljen, kako su sure postavljene u Kur'an. Al da se razumimo, nije to nije to propis, to je jedna stvar koja je pokuđena u namazu. Dalje, Mekruh je klanjati na mjestima da ima sliga, slika ili figura stvorenja koje imaju dušu. Naše kuće su kod pojedini bošnjaka nesvjesni koji nisu naučili ovo pravilo punati nekakvi slika od životinja ili ovaj, ili ljudi. Tika... E, Igraočke za djecu se ne odnosi. Znao se tačno da je Azritja Iša imala igračke tamo u obliku nekog medil. Ono igračke se koriste za igru i one se stavljaju na mjesto. Te igračke ne bi se trebale eksponirati na mjesta. Jel' dim nije, dim nije mjesto. Da le a ej prenosi jednu zanimljivu, ovaj predaju molim vas. koju bilježi Buharija koju bih ja volio da vi zapamtite. Prenosi Azreta Iša da je u Moselema spomenula alaihissalatu salamu crku po imenu Marija koju je videla u Abesini. Spomenula mu je slike koje je vidjela u njoj pa je poslanika alaihissalatu salam rekao. Vidjela one lijepe tamo, one ikone, freske, šta su. Pa kaže poslanika, baš se divne, ono, tako ono nešto rekla poseanik selam taj narod kada umri pobožan čovjek na njegovom grobu pravi bogomolju u njega crtaju te slike i pa se kako završavao posanik selam to su najgoria najgora stvorenja kod Allah. I mi smo malo to prepisali pa sad kad vidiš groblje kafira i muslimansko Osim onog krsta, ništa se Bog zna, više ne razlikuje. Toliko je slika, toliko je bedema, jel tako? Zato je poslanik A.V. rekao, kada bi ušli u gušterovu rupu, vi bih im slijedili. Jer šetan nam je uljepšo te stvari, a oružno nam ono što je odsuneta. suneta. Mekru je klanjati i za peći. Ne ove alfine, razumijete? Nego peć koja ima na sebi vatru ili ognjište najupriješnji ovi šta je bilo ognjište mekru je da se klanja opet se razumje mekru nekvari namaz mekru je klanjati nije mekru klanjati ako je ispred tebe svijeća ili fenjer jer oni, oni se ne smatraju ne, tretira, ne tretiraju jel vatrom nego je to sredstvo za osvjetljavanje mekru je da se klanja prema licu prema licu čovjeka Dođiš u džamiju, neki brat krenuo se kako ne treba. Obično mi nismo baš u poznavoci edeba džamijskog. U džamiji nema nikakve priče osim veličanja Allaha i obaljanja namaza. Ne bi trebalo. Osim ako su nekakve šure, dogovori muslimana za dobrobit ljudi, za dobrobit islama i tako itd. Mekru je klanjati bez sutrije. Kako se rekao Efendija? Sutra. Znaš šta je sutra? Ovo zapamti. Sutra je sutra po danima. A sutra je predmet koji iz, iz, ispred tebe i mene treba da bude kad klanjamo sami. Ili u džami ili kod kuće. Ako to nije zid. Zbog čega? Zato što je velika stvar da ti neko pređe u toku namaza. Jel, ispred tebe. Normalno, u onoj... U onoj ovaj, unoj duljini koliko traje koliko traje i dokle je tvoja sežda i dokle zato je najbolje ako možeš makar olovku staviti poslanik je stavljao je tako šta pa je stavljao koplje pa tamo se zna da je ispred deve klanjao pa se zna da je e, na jahalici kako se zove ono što na čemu se ja se zove sedlo je li? da ispred njega klanju. znači sutra može da bude i ovaj sok samo da se naznači dokle tvoja sežda Ako ti neko ispred pređe, nije problem. Ali ako bi neko prošao, pro, tijelo da prođe, dužnost je da zabraniš prolaz. Našim muslimanom, ja sećam neki dan u gradarcu, neko djete je tijelo da prođe ispred brata koji je svjestan u islamu i koji uči ove, ove propise. On je samo fino zadržao djete i neko prođe, ni, ništa mu loše nije uradio. I za njega se neki pametnjaković Bošnjo javio, kaže, neće tebe niko sprečavat da ti klanjaš u svojoj džami. Zašto? Zato što je on to shvatio sasvim drugačije. Ja sam bio poslanikom džami kad jedan beduin našteli pesnicom čovjeka koji je nehtijući, neznajući, nehotice, ti da ovdje preći ispred, ispred ovaj njega. To je jedan beduin koji sam ja vidio i zamalo da ga ja nisam... Zato zašto? To što je udvordario na pravdi Boga čovjeka. Al on, znajući da je to toliko velik propis, a kako treba posupiti? Treba zadržati, pa ako neće, treba ga malo jače zadržati. Ako neće, treba ga ufati za zaposa pa ga otre. Zašto? Zato što poslanik, a.s.l. kaže da znaju ljudi kolika je opasnost, kolike igrije. Pleć ispred klanjača, 40 bi čekali. Čega? Ne, ne znam. Nimo hadisi se nisu izjasnili čega. Da li je 4 dana, da li je 4 godina, ne bi nikad prešao ispred planjača. I tako dalje. Mekru je naginjanje desno lijevo na mazu, stajući na jednoj, a dižući drugu nogu. Cupkanju na mazu je mekru. Nijeti mekru da ne odvajaš noge ako imaš potrebu, nešto te boli, razumijete. Nijeti mekru ako ne odvajaš noge od zemlje, ako na cunaš se zbog nekog razloga. Dalje mekuruje na mazu dolazi trčeći. Ti znaš ovo, ono i ti kako je to ružno pogledat. Svakog treba snimit kamerom, pokaži vi kako izgleda kad ti trčeš na namazu. Vidite šta poslani kada se vam kaže. Ima tamo avaj, fina, fina digresija jednog, ali mi pokaže, ako šeta ništa ne može, makar te od namaza požuri da ideš klanjati. Makati tu mal čapi, razumijete. Kaže poslanika al-salam, kada čujete i kamet, idite na namaz. Mirno i dostojanstveno. A ne žurite. Pa šta stignete, klanjajte. A šta vas prođe, upotpunite. Mene su neka neki ljudi iritirali kad vidim kako neće da ovaj pristupi namazu. On hoće da se i obriši, on hoće da se i namjesti, da spusti rukave. Mi kvaljali smo i dva rekiata, on je meni malo oduzio i pažnju, što budala ne... A on zna bolje od mene propise. Neću da stajem na mas kako, kako ne treba. Hoću sve da potpunim, neću da žurim i da stanem onako kako, kako ja to zamišljam da treba. I kad kreneš nekakvom šefiću tamo, jer direktor čiti se to polako... Pa bojiš se da se ne oznojiš, pa ti nekakve dezodoranse koristiš, ovo ono da ne bi drug čiji dojam dobio. A Boga mi neka znamo svakako pred Allaha stati. I ovo i ono, i na ovaj način. Ali propis imaju. Ima tačno kako može, kako ne može. Sve što smo danas rekli, ne kvari namaz. Sve što smo način spomenuli, ne utiče na valjanost veću tvog namaza. Nego ti, jel, čerupa namaz jedan posto, 10 posto i tako dalje. Molim Allaha da nas učinim za onih koji potpunju svoje namaze i čiji će namaze ako bode bit biti Kabul. Amin. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.